Tér Idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál bánsági éva. Két nap múlva, vasárnap lesz a biológiai sokféleség világnapja. Az ensz azért jelölték ki ezt a napot, hogy felhívják az emberek figyelmét az egyik, hanem a legsúlyosabb ökológiai problémára az élőlények sokféleségének rohamos csökkenésére. A hétköznapi életben nehezen értelmezhető, ha a tudósok azt mondják, hogy évente több ezer faj hal ki a földön. Épp ezért közel húsz éve bevezettek egy új megfogalmazást, az ökoszisztéma szolgáltatást azért, hogy könnyebben átlássuk, miért olyan fontos, hogy minél többféle élőlény vegyen minket körül. Az ökoszisztéma szolgáltatás azokat a hasznokat jelenti, amelyeket a természet ad nekünk. Ezek között akadnak olyanok, amelyektől az életünk függ. Ilyen például a levegő, a víz. De vannak olyanok is, amelyek azt határozzák meg, hogy milyen életet élünk. Sokféle étel kerül le az asztalunkra? Tudunk-e sétálni az erdőben? Vagy madárfüttyöt hallgatunk-e az utcán hazafelé menet? Minél többféle állat, növény és egyéb élőlény vesz minket körül, annál többféle szolgáltatást kapunk a környezetünktől. Ugyanúgy egy emberközpontú fogalom az ökoszisztéma szolgáltatás, mint ahogy emberközpontú látásmód az is, hogy mondjuk egy erdőben a faanyagot látjuk, vagy egy termőföldön az élelmet számunkra. Takács Sánt ökológust, az ötös Loránd Tudományegyetem oktatóját hallják. De nagyon nagy különbség, hogy ezekhez az úgynevezett, javakhoz, materiális javakhoz képest. Ez egy kitágított emberközpontuság, amit az ökoszisztéma szolgáltatások fogalma behoz, ami annyit jelent, hogy rájövünk arra, hogy Sokkal-sokkal több élőlény szükséges az életünkhöz, közvetve, mint amennyi közvetlenül. Tehát ezzel egy kicsit a határokat kitágítjuk. Nagyon érdekes az, és nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, aki olvasta, hogy több mint 150 évvel ezelőtt Madács Imre az ember tragédiájában is foglalkozik a faj kihalásokkal. Hát nem meglepő módon, főleg a 12. színben, ahol ugye Falanszter is szerepel, ugye egy tudós kalauzolja körbe Ádámot és Lucifert, és megkérdezik a tudóstól, hogy milyen állatok és milyen növények találhatók még itt. És azt mondja a tudós az állatok kapcsán, hogy él, ami hasznos, és mit ekkorig a tudomány pótolni nem tudott, a disznó és a birka. Egy másik helyen pedig azt olvassuk pár oldal alarrébb, hogy kiállították a múzeumban az utolsó rózsát, ami a lengő kalásztól foglalta a helyet, haszontalan növény, de hát most már csak az van, ami hasznos. Tehát egy olyan víziót vázol föl nekünk itt Madács, ahol annyira elszegényedett az élővilág, annyi sok faj kihalt, hogy csak a számunkra közvetlenül hasznos fajok élnek. Az ökoszisztéma szolgáltatások fogalma azt mutatja be nekünk, hogy ez a vízió, ez nem reális, hiszen rengeteg további más élőlényre is szükségünk van, nem csak a közvetlen hasznosakra. Egyik kedvenc példám a talaj, és ennek kapcsán az élelem esete. Tudjuk azt jól, hogy termékeny talajok nélkül nem lehet etetni az emberiséget, minimális mennyiségű élelmet tudunk csak előállítani talajok nélkül. Ahhoz viszont, hogy termékeny talajink legyenek, élőlények milliárdjaira van szükség, fajuk, Ezreire, de lehet, hogy az ezres nagyságrend az valószínűleg még bőven alulbecslés. ugyanis mindenféle olyan baktériumok, atkák, férgek, és a legtöbb ember számára nem is ismert, vagy kevéssé ismert csoportok, mint mondjuk az ugróvillások élnek a talajban, akik nap mint nap világszerte azon dolgoznak, hogy keletkezzenek a talajok, megmaradjanak a talajok, és hát ugye ez arra is jó, hogy mi tudunk hol termeszteni növényeket számunkra, és tudunk élelmet kapni. És amikor oda a vacsorát az asztalunkra, nagyon ritkán, ha egyáltalán valamikor gondolunk arra, és adunk hálát annak a sok-sok millió élőlénynek, aki dolgozott ezen, és lehetővé tette, hogy ők is nagymértékben lehetővé tették azt, hogy étkezhessünk. Kinyitott egy szekrényt, amiben kis tálcák vannak, mindegyik tálcának ki van faragva egy kis hely, mint egy polc, úgy van ebben a szekrényben, ki lehet húzni. Ezekben állatok vannak, mert én itt nem látok semmit, csak kis üveglapokat, közepén van valamilyen színes négyzet, és persze van felirat is rajta. Mutatok egy olyat, amin azért lehet látni egy icipici kis pöttyöt a ez alatt középen. Dányi László a Magyar Természettudományi Múzeum talajzoológiai gyűjteményének vezetője. Atkák vannak ezeken a tájlemezeken tartósítva. Ezen a telcán vannak atkák Ujginából, Indiából, a néhai Jugoszláviából, Ausztriából, de van itt Fülöpházáról is. Az ugye kiskonságban van, nem messze kecskémétől. Van néhány üveglap, aminek a közepén talán van valami kis sötétebb volt, de a legtöbbnek nem látunk semmit a közepén. Ők fontosak abból a szempontból, hogy egy talaj kialakuljon. Igen, fontosak. Tehát, hogyha így egy-egy példányt nézünk, akkor ezt nehéz elkérdés. Enni, ugyan? De hogyha arra gondolunk, hogy például egy erdőben állva a talpunk alatt ezrével vagy tízezrével nyüzsögnek ezek az élőlények, akkor összességében ez már egy akkora mennyiség, ami igenis hadhatósan hozzá tud járulni a talajnak a képződéséhez. Mit csinálnak ők, hogy legyen talaj? Korhadékot esznek például, és ezt így tovább bontják, táplálkoznak gombákkal, növényekkel. Tehát megesznek valamit, aztán abból lesz salakanyag? és a salakanyag pedig fontos ahhoz, hogy egy talaj jól működjön. Tehát tulajdonképpen ők gyártanak valamiféle anyagot, amitől egy talaj még jobban működik? Így is lehet mondani. Tehát hasonlóképpen, mint a giriszták, csak mégis másképp. A láthatatlan volt az ökoszisztéma szolgáltatásoknak. Flejternő környezetbiológus, az Ötvös József főiskola rektor helyettese. Ez olyan, mint az egészség. Mindenki brekeg róla, hogy hát az egy hatalmas kincs, arra vigyázni kell, de van. És amíg van, addig azt természetesnek veszük. ugyanígy Magyarországon 2,4 millió ember veszi természetesnek azt, hogy gyakorlatilag nagyon olcsón 1 euró 300 forint. 500 forint áron kap egészséges ivóvizet köméterenként értve. Ez annak köszönhető, hogy emögött állnak ökoszisztéma szolgáltatások. Az egyik ilyen 2,4 millió embert érintő ökoszisztéma szolgáltatás az a parti szűrés. Mondjuk vegyük a Dunát, a Magyarországi Dunaszakasz az Kavics homokágyba folyik. Egy többé-kevésbé természetes folyó. De az európai folyókhoz viszonyítva meg abszolút értelemben egy természetes, ősállapotban állapotban levő folyó. És ebben a kavicságyban, ahogy folyik a Duna, a kavicságyon átszűrődő víz, az megtisztul és mindössze szivattyúzásra és egy pöcs klórozásra szorul, hogy fertőtlenítve legyen. De nem azért, mintha a kavicságy nem szűrné ki a baktériumokat, hanem azért, hogy a hálózatban, ebben a fővárosban mondjuk 5000 es hálózatban fellépő másodlagos szennyezéseket visszaszorítsák és kordában tartják. Az egészet úgy kell elképzelni, mint egy függőlegesen lefúrt, bődületes nagy kút, ami 20-30-40 méter mélyen viszintesen körbe van furva csápokkal, amely csápok benyúlnak például itt a Dunameder alá is, és a háttérbe is, tehát mondjuk a Szentendré vagy a Csepelsziget felé is benyúlnak, akár 50-100 méter hosszúságban. Tehát mint egy nagy széterpesztett tenyérből, ahogy kimerednek az ujjak, úgy néz ki egy ilyen kút a térben. És a kavics szűrő egyrészt egy fizikai szűrést valósít meg, tehát mint ahogy a homokszűrés, tehát lehet a vizet tisztítani a fizikai szennyezésektől. Másrészt pedig ez egy biológiai bevonatot tartalmazó réteg, tehát a kavics szentség felszínén egy biofilm, egy biológiai bevonat él, ami ingyér nekünk megtisztítja a vizünket, Kemikáliáktól, nitrogén-foszforformáktól, gyógyszermaradványoktól és itt tovább. Na most, ha ez összeomlik, nagyja Isten, ez a parti szűrési rendszer, ennek a biológiai mechanizmusa, akkor nagy bajba vagyunk, mert akkor meg kell csinálni nekünk pénzért a műszaki eszközeinkkel a víztisztítást. Ja, ezt nem mondtam, hogy ha megkérdezik azt a kérdést, hogy hogyan működik, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hogyan működik, üzemeltetői ökölszabályok vannak. Működik, nem kell firtatni az okait. Nem kell firtatni az okait addig, amíg a Duna olyan, amilyen volt az elmúlt Évben. De ez a Duna, ez már nem olyan, amilyen az elmúlt száz évben volt. Hogy erre egy példát mondjak, az elmúlt száz év 20 nagy árvizéből nyolc az elmúlt 20 évben volt. Ezek megváltoztatják a Duna vízszínjátékát, a természetes folyamatait. De ez nem a magyarok problémája egyedül természetesen. Európában ez 40 millió embert érint, dél ázsiában Indiában, Kínában, a Mekong folyó mentén több 100 millió ember függ ettől a ökoszisztéma szolgáltatástól, ami nem tudjuk, hogy mikor fog felborulni. Engem az erdő véd és szeret. Utaimon erdők kísértek. Bükkök, gyertyánok, égerek, tölgyek. Fenyők is. Égig értek. Most is, hogy visszagondolok hajdani erdeim sorára. A hegyfelől gyönyörűen zúg bükkös erdőnk korgonája, s ha majd mélyebbre költözöm, érzéstelen rommá omoltan, egy hang közelről súgja még, én is az erdő fája voltam. A budai tájvédelmi körzetben sétálunk Álhidi a WWF természetvédelmi szervezet erdővédelmi programjának a vezetőjével. Az erdők a legtöbb ember gondolataiban olyan helyszínek, ahol nagyon sok mindent megkapnak egyszerre. Egyrészt ez a táj környezet, amiben most is sétálunk, ez az egészségre nagyon jó hatást gyakorol. Azt mondják, hogy a zöld szín maga. Egy nagyon jó pszichológiai hatást kelt, de azok az illatok, az a tiszta levegő, amit körbevez bennünket, szintén ökoszisztéma szolgáltatásnak tekinthető. De, hogyha visszakanyarodunk a korábban itt élt emberekhez, vagy más erdőterületekhez, akkor talán egyértelműbb, hogy a faanyag, az, ami egy erdőből az egyik legfontosabb javunk. Ugyanígy beszéltünk a vadról, tehát a vadhús nagyon sok társadalomban mai napig elsőrendű fontossággal bír vagy azok a az összegyűjthető erdőben termő egyéb javak mint a gombák, gyümölcsök, a takarmány az állatok számára Gyógynövények, ugye vannak ma is olyan társadalmak, elsősorban az elzártabb kontinensek távolibb zugaiban, ahol ma is a gyógyszert leginkább az erdőkből szerzik meg az emberek. Hát igen, az ember azért az erdőre mindig is úgy tekintett, mint egy kamrára. de a leglátványosabb az a fakivágás. Itt is a norma fán sétálunk, hát mennyi lehet a legidősebb fa, azért ez nem egy olyan idős erdő. Valóban, tehát nem egy idős erdő, nincsenek benne mondjuk 4 éves fák, de azért meg kell jegyezni, hogy olyan szempontból különleges, hogy Budapest környezetében ez egy kiránduló erdő, tehát már Akár 100, 150 évvel ezelőtt is észrevették az itt lakók, hogy ezt más szempontból is meg kell őrizni. Ezért 200 év körüli fákat biztos, hogy találunk ezen a területen. Mindjárt odaérünk egy korhatfátörshöz, illetve ez egy vastagabb faág, ami hát ezt levágták. Ez számunkra elsőrétes egy halott fa, de ha megnézzük közelebbről, akkor találunk valamit? Fordítsuk meg. Fordíthatjuk, tehát Én. nyilván alatt Jaj, alatton de egy, szép, egy, egy ez szarvasbogár. szarvasbogár. Igen, vagy itt láthatjuk a hangyákat, amiknek nagyon fontos szerepe van az erdőben, Ugye magokat szállítanak, például a talaj különböző sajátosságait segítenek fenntartani. Ez nem egy régóta itt heverő fadarab, ott a végén látunk egy nagy pókot még. Van itt egy másik szarvasbogár is, ez alig nagyobb, mint egy centiméter, ő is az, ugye? De, és az, a kis szarvasbogár, ez egy másik faj. Tehát ez nem az a nagy, ami 8 centi hosszú és óriási nagy? Ne, ez egy rokona, hasonlít rá egy első ránézésre, de sokkal kisebb. És akkor ennek nem is lesz olyan nagy szarva? Nem, neki nem lesz. Vannak olyan szolgáltatások, amelyek nem is pótolhatók. Takács tandrás. András Tehát gondoljunk abba bele, hogy mondjuk a légkörösszetétel. Aztán a legismertebb szolgáltatás, az, hogy több mint 20%-ban oxigén van a földi légkörben, az sok-sok fotoszintetizáló élőlénynek köszönhető. Egy nagyon elszegényített, növényzetében nagyon megritkított bolygó Valószínűleg nem tudnám már ezt a 20-21 százalékos arányt tartani, akkor pedig vajon hogyan termelnék oxigént. Az erdőnek van egy nagyon fontos szabályozó szerepe, ugye mindannyian tudunk arról, hogy a levegő minőségéhez hozzájárul. van -e esetleg más szabályozó szerepe az erdőnek? Van. Egyrészt a vízbázisainknak a tisztaságát biztosítja. Gálhidi László. Arra kell gondolni, hogy az erdőnek a lombozata az megköti a csapadékot, párásan tartja azt a területet, ezért a csapadékűz az lassan szivárog be a talajban, onnan nem tűnik el hamar tehát a vízbázisoknak a fenntartásában fontos, illetve amíg ezek a folyamatok zajlanak, ez a tisztítást is jelenti egyúttal. Tehát nagyon sok erdőterület a világon azért maradt meg, mert mondjuk egy városnak vagy egy nagyobb tájnak az ivóvízbázisát bázisát védi. De ugye a klímaváltozással kapcsolatban ez egy nagyon fontos szabályozó szerep, Egyrészt a helyi klímát biztosítja, tehát olyan helyeken, ahol kírtják az erdőt, ott nyilván a szelek átsűvítenek a tájon, kiszárítják, megváltozik a helyi klíma is. De hogyha nagyobb tájegységekben gondolkodunk, akkor az egész globális éghajlatrendszerünknek egy nagyon fontos eleme, hogy az erdők megmaradjanak. Ezek részben tárolják azt a széndioxidot, aminek ugye egy része most már a légkörben található. Ha növekszik az erdő terület, akkor ennek egy része visszanyerhető és újra lekötve lesz. Vannak olyan országok, ahol már lehet levegőt palacban kapni, tiszta levegőt. Nem az oxigéntartalom a lényeg, hanem hogy egyéb szennyező anyagok nincsenek benne. Kínában, Ausztráliából jön a palackozott levegő, és azt hívják be az emberek. Így van. Most a szennyezéseknek a szűrése az ugyanígy említhető szolgáltatásként, akár a légszennyezés esetében is. Takács Sánta András. Gondoljunk most egy városlakó, akár egy budapesti számára nagyon Kézenfekvő példára. A városi fák, parkok különösen nagyon fontosak abban a mi szempontunkból, hogy rengeteg szennyezőanyagot megköt ez a hatalmas lombfelület. Tehát ezen ülepszik le, megfogja, kiszűri a légkörből, és ezzel is tisztítják a fák a város levegőjét. A városi fák más ökoszisztéma szolgáltatásokat is nyújtanak nekünk. A Szent István Egyetem dísznövénytermesztési és dendrológiai tanszékén azt is vizsgálják, hogy hogyan vesznek részt az üvegházhatást okozó széndiokszid megkötésében. Hrotkó Károlyjal, a tanszik vezetőjével, az Egyetem Botanikus Kertjében, a Budai Arborétumban beszélgettünk. Most már évek óta mérjük a fás növényeink szén-dioxid asszimilációját. Három fajra fókuszálunk sűsorban a hársak, ugye a legfontosabb városi fa, a kör is ugye az utóbbi időben szintén egy nagyon fontos fafaj lett, illetve a juharok, amelyek legnagyobb arányban szerepelnek a városfásításban, és itt az arborétumban élő, körülbelül 50-60 éves hársfánknak ugye ha modellezzük a széndiokszid megkötő képességét, hogy hogy érzékelhető legyen, hogy mire képes egy fa, ha mondjuk egy ilyen 100 négyzetméter körüli körvetülettel számolunk, amelyet takar egy 30-50 éves hársnak a koronája. Az e fölötti terület fölött levő légoszlopban, vagy ebből a légoszlopból a levélzet három év alatt képes volna a teljes széndiokszid mennyiséget Kivonni, ha nem volna utánpótlás természetesen. De a klímaváltozással ezek a városi fás növények nem csak így függnek össze, hanem ugye hozzá kell ahhoz szoknunk, hogy egyre több hőségnap van egy nyáron. Tehát itt a városban, ahol azért nem ez az uralkodó környezet, mint itt a Kertészeti egyetem kertjében, tehát aszfalt és térkő váltja egymást. Ezek a fák segíthetnek abban, hogy jobban is érezzük magunkat, tehát úgy értve, hogy mérni lehet. Lehet mérni a fák, azáltal, hogy árnyékolnak, egy városi, akár aszfaltozott környezetben is pontosan mérhető 8-10 Celsius fokos különbség mérhető a járda burkolaton, az árnyékban, illetve ugye a napon lévő felületeknek az összehasonlításában. Ugyanez érvényes az épületekre is. Az épületek, amennyiben visszaverik a hősugarakat rendkívül képesek fölmelegíteni a légteret és a fák akár az épületárnyékolásra, akár az utca burkolatok a gyepfelület árnyékolására használjuk. Ezzel az árnyékoló hatásukkal bűtik a környezetet. Egyre gyakoribbak az özönvízszerű esőzések. A nagyvárosi ember ennek gyakran látja kárát. Sokszor van, hogy a csatornahálózat nem bírja el ezt a víztömeget. Egy ilyen nagy zöld felület, ahol most is ülünk, ez a vízmegkötésben is segíthet minket? Természetesen, hiszen egy ilyen gyepfelület, annak ellenére, hogy itt a lejtőn könnyen leszalad a víz, és a burkolt utakon a környező mellék azért egy-egy nagyobb felhőszakadás után a villányi útig is lefolyik a sár és a csapadék, tehát ez jól látható. Ennek ellenére jóval nagyobb mértékű vízmegkötésről van szó. Másrészt pedig a fák ebben a vízforgalomban, és megint visszatérünk a környezet hűtéséhez, hiszen a megkötött talajba beszivárgó vizet a fáink aztán elpárologtatják. Egy nagyobb fa, ha csak a koronavetületre számítjuk, évente 1000-1200 milliméternyi csapadékot képes elpárologtatni a levélzetén keresztül, és ezzel megint jelentős hűtőhatást érünk el, hiszen a lombozat a víz elpárologtatásához energiát vesz igénybe a környezet hűtésével, nem beszélve arról, hogy maga a lombfelület, gyepfelület, növényzet és maga a talaj pedig ugye a Csapadék megfogásában, beszivárgásában játszik óriási szerepet. Saját környezetünk ökoszisztéma szolgáltatásainak számát is növelhetjük azzal, ha virágokat ültetünk, etetjük a madarakat, odúkat rakunk ki a kisemlősöknek, vagy például a baglyok kedvenc táplálékául szolgáló egereket odacsábítjuk a kertünkbe. Ugye az alsó három téglasor, az nincs szépen élére állítva, hanem egy olyan két szélességű rések vannak. Ez nem azért van, mert ennyire rossz a szemmértéken. Ez gyakorlatilag bagolyetető egérvárként funkcionál, és ezeken a réseken tudnak ugye az egerek bejutni a belsébe az építménynek. Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével Budapesti kertjében járunk. Ez gyakorlatilag egy 80 centiszer, 60-szor, 50-es építmény. Belenézhetünk? Nagyon ezt? nehéz, nem tudjuk leszedni a tetejét. Ez úgy néz ki, hogy raktam bele egy réteg hullott fa levelet. Ebbe beágyaztam műanyag virágcserepet, Mire vágtam lyukakat, a tetejüket lefettem egy kéreggel, és amikor ezt teleraktam, akkor megint hordtam egy réteg levelet, tehát gyakorlatilag a levélel feltöltöttem az egészet, és ebben vannak ilyen pici lakókamrák az egereknek. Ebbe be tudnak költözni. Aztán a beköltözés után egy-két héttel szinte elközödik a téli madáretetési szezon, és ilyenkor, hát most, hogy tavaszon már nem etetünk, lehet látni, hogy kikopott a fű, itt előtte egy négyzetméteren talajetetőt működtetek. Tehát az egerek ott megtalálják a menedéket, Megvan a kaja, és hogyha bekövetkezne egy nagyon kemény, szigorú tél, amikor mondjuk heteken keresztül akár fél méteres hó van, ez a leggyilkosabb a bagjaink számára, akkor ide mindenképpen ide tudnának jönni táplálkozni. Ezeket a településre húzódó rákcsálókat követik például az erdei fülesbagoly csapatok, amik akár százas nagyságrendben állatot is számolhatnak, de általában ilyen 8-10-20 madáról van szó. És hát természetesen most is vannak benne egerek, ezért a kertbe több helyre raktam ki bagoly fészkelőhelyet, tehát fölöttünk szemben egy standard vércsaláda van, meg úton balra egy kicsit egy veszőkosárból készült, tehát gyakorlatilag ez így ilyen komplett módon megtalál minden a vagój, van fészkelőhely, Tud táplálkozni, itt pedig van egy itató is magasan, amivel akár inni és fürdeni is tud. Hány egér lehet ebben az egérvárban? Szerintem a téli csúcs időszakban itt, illetve a ház másik részén lévő természetvédelmi farakásban egy olyan 20-40. Én nagyon szeretem őket, mert amikor itt vannak ezek az egerek, akkor nem csak a bagyoknak szolgálnak táplálékon, nekem szórakozás semtenek. Ugye általában az emberek utálják a kis egereket pedig szinte soha nem látják őket, mert látják egyszer elszadni, és akkor is az idő 98%-át a síkoltozást ki. Egyébként pedig, hogyha megnézzük, hogy milyen szenzációs országok, az elmúlt télen volt szerencsén megfigyel egy pici, rutin süldő egér, az vitt egy magot, és annyira boldog volt, hogy a sok ezernyi napraforgó mag között talált egyet, hogy rongyolt vissza, de hát nem vette figyelembe, hogy ott van az 5 cm magas járda, és gyakorlatilag lefejelte. Tehát ezek verekszenek egymással, játszanak a fiatalok, és ezt mind meg lehet figyelni, sokszor araszti távolságból, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Tehát a bagolyetető egervár az nem csak a bagyoknak jó, és nem csak az egedeknek, hiszen van helyük, hanem nekünk embereknek is mert hihetetlen élmény megfigyelni ezeket a kis állatkákat. És ha teszünk ki valót nekik, akkor nem fognak bemenni a lakásunkba. Kedves hallgatóink! Hétfőn a téridőben tovább folytatjuk az ökoszisztéma szolgáltatásokról szóló adásunkat. 14 óra 34 perctől hallanak benne arról, hogy világszerte csökken a beporzóink száma. Olyannyira,